Я так боялася, адже Вайда, чи то Сухоровський, добре знає дорогу до Ожидова. Але ж ми нічого не зробили для того, щоб він пішов з нами. Навпаки, вигнали його з нашого Едему, і перший заплатив за це мерзотний і глупий Мангольд. Для нас я ні один вихід. Або ми полюбимо народ, серед якого живемо, або маємо переселитися на землі польські, щоб там жити і боротися за польськими звичаями і законами». Чи так думає і пан Сіраковський? На жаль, ні. Вони не розуміють того, що й коли переможуть, завжди сидітимуть на пороховій боці, а незалежність то передовсім впевненість у своїй безпеці, а її поляки ніколи не будуть мати на вашій землі. Та досить, поговоримо краще про любов. Ви ще кохаєте Юлію Янку? Отак. То випиймо за кохання. Дзенькнули келихи, пані Анеля випила до дна. Рубінова крапля впала на ліве зап'ястя. Вагелевич простягнув руку, витер краплю, і його долоня прикипіла до Анелиної. «Я кохаю Юлію, пані Анелю», – прошепотів Іван і провів пальцями по золотому обручу. Пальці зупинилися на нефритовій підвісті, сповзли і обпекли Анелине в ушко. «Ви хочете її побачити, Янку?» «Я знаю, де вона перебуває. Хочу бути з нею, хоча б один день. Хай продовжиться єдине в моєму житті свято» то прийдіть в неділю раннім ранком на те саме місце, де ви стояли нині, коли я вас побачила. Юлія під'їде до вас своєю каретою, згода?» Анеля нахилилась до Івана, і він втопився в зелених очах вершниці, яка колись в Микитинських безкеттях заганяла до смерті гнідового огиря. Візник був у циліндрі нагадував Івана віанце болота. Він різко зупинив коней, дверця та карети самі відчинилися. Вагедевич ступив однією ногою на східку і заглянув до середини. Дама, у чорному манто і каракуловій шапочці, з під якої спадала на обличчя густа вуаль, навіть не поворухнулася. Вона була схожа на манекен з вітрини одежної крамниці. Іван запитав ви Юлія? Вона ствердно кивнула головою і приклала палець до уст, подаючи знак, щоб він ні про що не запитував. Іван погодився і сидів відчужено поруч з нею. Карета виїхала на бібрську дорогу і покотилася, спритно обминаючи котелебини. Та ось колесо потрапило у виямку, карета перехнябилася, і жінка притулилася до Івана. Він затримав її у такій позі, вона не вивільнялася і притулила голову до його грудей. Іван поворухнув пальцями, щоб підняти вуаль, а коли вона заборонила йому це зробити, він притулився губами до її уст і знову вчув знайомий з грішної ночі гарячий віддих. А чий він був, не міг вгадати, бо ночей було дві, і двох жінок він кохав однаково шалено. А може, то була одна і та ж кохана. Це залишалося і надалі таємницею. Жінка крізь вуаль ворушила гарячими губами і впивалася в Іванові мову периця. Карета проминула бібрку, звернула ліворуч на полеву м'яку дорогу, яка входила в кольоровий осінній ліс. Вітер зривав з дерев листя, і воно зграями пролітало понад каретою, залишаючись поза нею у крученому вихорі. Листопад усе густішав, і заступав сонце, яке вже піднялося на добру кочергу над обрієм. Листопад заслоняв і закоханих від людського ока. А людей не було на світі. Хати досипляли під солом'яними стріхами, бо ж була неділя, і ще дзвони не скликали вірних на службу Божу. Блуд міг сваволити, і він проникав до середини карети. Коханці стримували себе, щоб не вчинити під час їзди солодкого ріха. Коліна жінки оголилися, Іванова рука шалено гасала по гарячих стегнах. Візник схожий на анци болота, лунко стріляв пугою і наспівав батярську пісеньку, прокляв маньку з цицями, як баньки. Цей супровід пригасив у коханців спалах пристрасті, і у кареті втихомирилося. А вже проминулись стрілки, стоки. І крізь віконце карети уздрів Іван величні шпилі замку, що спиналися до неба, намагаючись відірватися від землі. Та утримували їх важкі контрфорси, які підпирали стіни замку і своїми основами занурювалися в озеро, що обмивало до фортецю. І Іван упізнав Був це Свірський замок, покинутий графом Центнером, що за повстання Хлопіцького... Центнер загинув під сморжевом, а в замку з того часу поселилися привиди. Ніхто з панства його не займав, а селянку обминали. І в замковому костьолі, що стояв неподалік за озером, давно не правилася мша. Карета зупинилася перед містком. Дама взяла Івана за руку і обоє вийшли, кивнула візникові, щоб заганяв повіст до стайні в лівому флігрі замку, і вони мовчки попрямували до костьолу. Перед аналоєм спиною до входу стояв кустод до чорній сутані і тихо молився. Шепіт відлунювався під склепінням, і чутно було кожне слово молитви. Дама вклякла перед розп'яттям і проказала. «Боже, прости, я люблю його!» і Іван повторив за нею, «Господи, прости мені, я її кохаю!» Вони повставали з колін і тихо вийшли з костюлу. На добривом стояв самотній дім, і вони пішли до нього». Внизу голубіло скло озера, а всередині будинку гриміла весільна музика. Заливалися кларнети й саксофони, плакали скрипки, трубили кобої і гупав бубон. Іван з дамою увійшли до зали.